Чому ви питаєте? Я слухала її виступ по радіо. Андрій подумки прикинув. Поки він гайнував час із Петром Макухою в кав'ярні мрія, Валя безперечно могла доїхати додому і чути цю передачу. Ніна Ващенко, кажете? Перепитав, щоб виграти час. Не знав, на яку ступити. Признатися, Валі, хто вона така, ця загадкова Ніна? Чи може утриматись? Огу. Теж хитруючи, щоб видатись байдужою, підтвердила Валя. Молода кіноактриса з Києва. Я ще ніколи не бачила її на екрані. «Побачите», — гукнув, захлинаючись від радості. І зразу ж схаменувся. Чого радіти? Значить Ніна жива, здорова. Всі побоювання щодо хвороби або нещасного випадку відпадають. Тож залишаються інші, може важчі й страшніші. Повернувшись із роботи додому, попросив у матері пробачення за своєї маніакальні підозри. Галина Федотівна не гнівилась. Тоном переможця повідомила, що й Вероніка Юзефівна ту передачу слухала. Хотіла ще тоді зайти до них, поділитися радістю, але не змогла. Десертація, а оце сьогодні забігла. — Я накуплю в Москві листівок, і щодня писатиму тобі хоч два-три слова. Що за чортовинні? Всі ці дні, наче навмисне, він трохи не щодня зустрічав Жені Дорошенко. На її вишневих від природи вустах Жені зневажала будь-яку косметику опріч сонячної смаги, грала все та ж іронічно поблажлива посмішка. А він почувався ніяково й бридко, наче чимось завинив перед нею. Кожну вільну хвилину намагався заповнити підготовкою до аспірантури. Нещадно виламуючи язик, зубрив карколомні англійські слова. Поринав у летаргійний сон від безбарвних трактатів сучасних філософів, підчитував улюбленого автора, професора Брюхоненка. Якщо малярство вже остаточно перетворилося для Ващенка лише на предмет платонічного захоплення, постійний довічних хоббі, то проблема оживлення організму ще жила в ньому як реальна мета. Проте з Калиновською не бачився більше ні разу. Стара з усієї сили форсувала докторську дисертацію. В один із вільних від чергування днів довелося виконати обіцянку дану племінниці Тані. Разом із матір'ю вони викраїли з чергової Андрієвої получки цілих двадцять карбованців, і вже під вечір, коли Таня повернулася із школи, дядько й племінниця бадьоро вирушили в путь. Таня явно хвилювалася і раз у раз питала. «Ми поїдемо на метро?» Вона щодня знала один єдиний маршрут – дім, школа, дім. І катання на метро являло для неї неабияку розвагу. «А ми не спізнемося? У нівермаг не зачинять?» Вона стільки днів чекала цієї події, і тепер у неї душа холонула від самого тільки припущення, що вони можуть застати заповітні двері магазину зачиненими. «А пальта на мене будуть?» А грошей у нас вистачить? Андрій Степанович запевняв дівчинку, що все буде гаразд. Хоч сам не знав до пуття, і як їм краще їхати, і до котрої години торгує у Нівермах, і чи є в продажу дитячі пальта, і скільки вони коштують. Таня, видно, відчувала невпевненість його відповідей, бо ще й ще раз перепитувала. Погодились на тому, що їм ліпше добиратися до центру трамваєм. Метро таке від них далеченько, а самої ж їзди до Хрещатика один перегін. Якщо впораються вчасно зі своїм завданням, пообіцяв дядько Андрій, то вже назад із Хрещатика спуститься вниз по сходах-скороходах і промчать підземною блискавкою. Був час пік. В установах закінчувався робочий день. Лавини службового люду поспішали до трамваїв та метро, Брали штурмом автобуси й тролейбуси, збільшували до космічних розмірів черги на стоянках таксі. Таня ще ніколи не бачила своє величезне місто таким нетушливим, наче стривожений мурашник. Люди не йшли, а дибали підтюбцем, або й просто бігли, несучи на стомлених обличчях незрозумілу заклопотаність. Чого їм треба? Раділи б, що йдуть додому. Таня добре знає, як це приємно бігти зі школи додому. Бігти й думати, що зараз тебе зустріне бабуся, пригорне, нагодує, а там годинку або й більше можна погуляти з санчатами. Дівчинка не знала, що в дорослих і думок більше, і бажання складніші, що їхнє обличчя мимоволі відбивають і недавні службові клопоти, і хапливе намагання чим скоріш подолати відстань Іноді багатокілометрову, до домівки, і невідомість того, що чекає їх дома, і ще багато-багато такого, що дітям на щастя не знане. Коли б Таня пивніше вгледілася у свого дядька, вона б, напевне, помітила, що, опріч бажання вдало вибрати їй пальто, на його обличчі, в його очах відзеркалюється ще чимало іншого, дуже далекого від мити їхньої мандрівки. Хрещатик вирував од багатолюддя. Вони поринули у цей людський вир у районі Бесарабки. До універмагу звідси недалеко, але довелося двічі спускатися під землю.